Doi răbdării doamne, cu de lungă răbdare greșelile greșiților noștri le-am iertat, fiindcă ne le-am citit că prin ei ne-ai cercetat. Doamne, cu de lungă răbdare crucea neamului nostru am purtat și prin liturghii slujbe, parastase și rugăciuni pașii noștri ei numărat. Doamne, cu de lungă răbdare, straile cele smerite le-am luat și în liniște cămașa cea nouă, celor ce toate ne-au luat le-am dat. Doamne, cum de lungă răbdare, în fața ta am stat când pentru toate greșelile noastre cu neputințe, boli și necazuri ne-ai Doamne, cu de lungă răbdare, toate cele ale lumii le-am lăsat. Și pacea adâncă a iubirii tale ca o sete în suflet ne intrat. Doamne, cu îndelungă răbdare, ghimpii mândriei mâniei, lenei, zgârcenii, minciunii, poftei și urii, din tâmpla gândului nostru cu grijă Ei luat. Doamne, cu îndelungă răbdare, cu focul Duhului tău Sfânt. Spinii și mărăcinii grijilor lumești ei ars, fiindcă la rugăciuni am stat. Doamne, cu îndelungă răbdare, la cina acea de taină, prin jertfă ne-ai chemat și glasul rugăciunii la cer l-ai înalțat. Doamne, cu îndelungă răbdare, cu înger ne și ne-ai ales, cu toate ca des am supărat. Doamne, cu îndelungă răbdare, prin har ne curățat, și doina cea de taină, cu drag, ne-ai învățat. Lacrima sfântă a răbdării. Doamne, dăruiește-ne roa lacrimilor, care răbdarea ta cea lungă, roada ta s o poată lucra și cu ea să te putem întâmpina la cea de-a doua. Venire ele atar.